No, Zagabrio arrizabalaga eta kose moherekin aurkitzen gara, kaixo? Kaixo? Iriaren berrunda berrogeita mahar urte, aipatu dugu dagoeneko egitaragoa, e, ba, kulturala isikoa ere izango dela, baina berezik historikoa, atzera begirako egin beharra baitago, eta e, ekitaldi gehien txoenak beti, Ibaiari begira, edo aiz duzen ere jarri nahian. Ibaiaren garapena baita nolapait, Iriaren garapena ere. Oso importante izan da dena den, bueno, e, bidazoaren aprobetsatzeko bidasuaren irundarrek ba, izan zuten nahiko saia mm. eh hondarribiaren menpe izateagatik. Mm -hmm. Suposatzen zen eh hondarribikoek bazeukatela poterea edo jurisdikzioa eta bueno, e, trabak ipini zituzten hori ba, e, arrantza egiteko, ez dakit e, barkuak edo bueno, e, gurutsatzeko eta olako gauzak bai. bai. Eh, Zentuen eta bueno, endaiarekin ere konton hartu behar den daia, ezta, baina baina aipatzen dugula, e, modu bat ezin bestan, berrunda berru, baita mar orain bera horrein, irunek e, erributun edo eskuratu zuela, edo, bueno, independentsia lortu bai, zuela, bai. baina tzen lehen aldia, ez? E, Agiriak haipatzen du edo esaten du exención de jurisdikzion, suposatzen mm -hmm. da dela gutxi gora bera independentzia bezala, edo, bueno, segregación, des, des, des, desanexion, baina, bueno, bai, lehenago, irun saiatu zen, ez dakizen bat aldiz, baina ez lortu, eta, bueno, ya, azkenean lortu Aipatu bai, duzu, honda eh, horren kontrazeran zelan oski interesa zuelako, eta eh, lortu tagero eh, horren kontra egin Bai, bai, nahi, eta lortu jarri zen, oie, saiatzen, pues bueno. Berekontran, zegoen bere garapena arriskua arrizkoazen bueno, eta suposatzen zen galtzen zula asko mm -hmm. irun Dena den, paseidoni bane eta lezo ondarri biara hemenpe jarraitu ziren. Baina, e bai. unibertsiade lezo ere jartzen duz, lezoko errikotxean? Bai. Ezken ikustu bai. lezok ez eskatu independentzia paseidoni bai. Berezko garapena izan zuen, aparteko garapena irun nireak, hor duz geroztik? eh Hondarribeatik mendidentzia lortu zuenetik, ezta. Ezaro maggaratu egin den iria da 450 urteetan. Bai. Eh adibidez, eh ezinzun bere mendilak, egurra eta hori aprobetxatu eta mm. e, olako, olako dirua eh E, aprobetsatzen zuen. Uh -huh. Hortik aurrera jairun izan zuen, ba, politika aldetik, ekonomia aldetik, e, izan zuen, administratibo aldetik baitare, izan zuen beste e, aukerak e, asko zobeto garatzeko. Uh -huh. bai, Bera buranen jabe izan zen batean. Horri da. Otsaian e, hogeita zeian betetzen dere berreunda berrogeita urte horiek, zer gertatu zen egun horretan ba. Bai. Eta duela berreunda berrogeita urte, hogeita zeian e, izen bedura eman zen soik, edo nola eman zen. Egun ardan, bai. Zergeiago gertatu, gertatu Madridia, nizan, zen, Madrillean izan sinatu zen gertan hori, baina no, irunen inorak ez zekeen, hori indikant, zen berria eh, egun batzu pasa ondoren, Orduan mm -hmm. egun hartan, egun berberan hemen ez dak inorak ez zekeen, zer irunek alkatea du, ez? Bai, taro, bai, bai, bai, bai, lehen ez, lehen, lehenago kapitania Bueno, egun eh, horretan eh, izango da konferentzia edo itxarmen bat, eta, bueno, oso interesantea izango da, e, bueno, jarriko degula agiri originala, ba, jendeak ikusteko eta disfrutatzeko. Uh -huh. Agiri originala. E, Gara jaietako dokumento guztiak petsatzen dut, arxibategian ondo gordea bituzuela, ez? Hori izan da nirean betidanik eta orain zagladiena, duan, nozki baiet, gure txar da, agiri eta dokumento guzti horiek nira, irungoa Garrin, no bai, ba, osaren ba, ba, da. no. Al sea, al txorbat, eh? Bai, bai, al txorbat esa leitaki horrek ez dauka balorerik ekonomikoki, -e, baina galtzen bada, o sea, isu garaiak aldea urte mugaren ba, ospakizunetarako aipatu du ba zenbait itzaldi historiko, historia buruzkoak emango direla, pentsatzen dute artsibategiak orrer ere badola zer esana, eh? Azken batean. Bai, artsibategian el carta de pola, de, bueno, el de sección de jurisdicción en nola da, o sea, argitaratuko dugu, doko, dugu da. O sea, edizion berezi bat, mm. eta horrez gain, gingo dugu baita ere, Luis Diorantuko enturtadearekin, liburu bat e, en, azaltzen diren, azaltuko diren e, konferentzia guztiak, eta libroteak taz izango balitzen zala, kintxa mm. e, guztiak ospatzen diren urteo zohan zehar, agertuko dira liburu hortan, eta orduan, mm, Beste gauzen artean, zeren, ma, izango dira baita ere erakuzketak, e, itxaldiak, gauzasko. Mm -hmm. Eta ki, oh, bueno, lehen esan du, no? bezala alkateak eta zinegotziak e, oran, gauzasko. E, bai, dira, izan egurte muga hainbat badia tren txikitoren eun urtea, bai, bai, eta gauzasko ospatxen dira. Eta horrekatik gauz horieko aprobetxatuz, ningu dira horrelako gauzak. Nik uste dut, eh, dian izango da mm, zerbait berezirik eh, ospatxeko, edo beste kausa bate edo bestea pues de nombre olorroarran gaude sartuta. Bai. E, ba, intereseko gaiak landuko direla eta interesa piztuko duela, behar da ba, artxi bategia kontsultatzeko interesa ere ba da. Aukera badute irundarrek eh <güls> bueno, batxi bategien informazio eskatzeko edo Bueno, gente galante da, para para bai. baina bueno, espero espero horrekin ja jende geiago jengo dela. Bai, se normalean bakarrik abituek edo ikerlek jotzen butea txubategira no edozein pertsona juin daiteke orduan bueno normalean mugeten dira bai kerlean eta eta artean gente harrunden artean nere gente pilloa o ser Mi ikusteko norbaiten txibizitzaren ere ikuntza egin txenean, uh -huh. zain, planoak eta bara egiteko proiektuak, hor gortetzen dira, hor duan e, e, aldaketaren batekin behar bat dugu, pues, ara ikusten uh -huh. behar bat dugu, hor duan errelako olida ere du bat, bestelik ez. Uh -huh. Gero, madarkazkiak eta egunkariak eta bara pila bat, hor duan, hor e, donoren txat dago zerbait berezirik. Uh -huh. Ongi hau, momentuz gara mi esker eta aukera izango dugu, eh? aurrerantzean e, ba, jardura kurbilu ala ere, zuekin hitz egiteko. gara. Neit, neit, mi esker zuri. Neit.